Радо вітаю в українській читальні, нині в кухрі історії, продовження містичного роману Івана Дурського «Той, хто обманює смерть». Частина друга. Розділ 33. Я вийшов з під'їзду вже з в зубах. Костюмів на мені не було. Тепер я вліз старі джинси, футболку та спортивну куртку. На ногах кеди. З сьогоднішнім доглядом за зовнішністю я хіба почистив зуби. Ох, запустив ти себе, Макс. Закашлявся. Так, що аж зігнувся по половині. Не можна курити, бо легені постраждали від чадного газу. Ох, я вас прошу. Ішов по волі, так як тіло моє нило, і просило повернення в ліжко, де спала Карина. А вона зараз міцно спала. Перед тим вона переконалась, що я не трахну Наталю в силу нестачі сил. Вона їй майже вийшло. Я мало того, що майже не спав, так ще сильно боліло в паху. Тепер я не просто кульгав, опираючись на палицю. Я тепер кумедно кульгав. Дим неприємно дрожнив шлунок. Хотілося їсти. Ранок – це взагалі паскудна пора. Паскудна, бо ти не виспаний. А навіть якщо виспався, то ненавидиш себе, що бродиш в тиші і спостерігаєш, як люди йдуть на роботу. Всі кудись поспішають зранку, і що може бути гірше, ніж стати частиною цього біжучого стада, і з ненавистю спостерігати, як попри тебе йдуть ті, кому не потрібно поспішати. Єдина пора дня, коли ти заздриш алкоголікам, що сплять на лавці, раз в раз смикаючись від власного похмілля. Перевірив телефон. Начальник чекав мене в офісі. До роботи ще кілька годин, якщо не днів. Ліля вчора бажала приємних снів. Це би було мило, якби зранку вмів відчувати. Марко запропонував зустрітись ввечері на тому самому місці. Лише від Сашка не було нічого. Він мав би щось написати. Годинник тікав. Часу було все менше. Вчора я гарно розповідав Карині, що все покину. Зранку впевненості в своїх силах в мене не було. Вона була права. Я не міг так просто піти. Внутрішній голос передражнював її слова. Звісно, ти не можеш піти. Спочатку доведи все, до краху. Дуже смішно, сказав голос. Кілька людей, що йшли зі мною івано-франківськими двориками, обернулись. Від клейма шизофреніка мене врятував телефон в руці. Але їм було не до мене, як мені не було діла до них. Я просто йшов попри них». Інколи я стукався з кимось з них плечем не в змозі обійти. Інколи все втрачало свої кольори. Ставало холодно, і я бачив нові смерті. І я півдороги до відьми пролітав безлюдним духом над тілами людей, що проходили повз. Це неприємно. Може, хтось би і хотів це бачити, але повірте, це неприємно. Дивитись в живі обличчя людей і розуміти, що скоро блідість шкіри покриється восковим кольором. Це їхні останні сонячні промені. Порива легкого вітерцю, останні подихи. От того я й уникаю натовпів людей. Це боляче, як би я не вбивав в собі жалість. Коли ти стикаєшся з людиною, що має померти, ти розумієш її. Розумієш всі негаразди, крізь пальці дивишся на гидкий ранішній вираз обличчя. Тебе інколи немає. Ти далеко, тобі холодно. Ти стаєш дальтоніком. Ти вириваєшся з тіла. З страхом, що залишився безплотним духом, не в змозі повернутися. До цього не звикнеш. В такі моменти ці страхи завжди з тобою. А все, на що ти спроможний дивитись, це як хтось помирає. Весело, правда? Думки про це допомогли мені зосередитись на справах. Прокляття не знято, а той, хто міг його зняти, лежить у власній оселі з вивернутими на 180 градусів в'язами. Просто прекрасно. Ліля знає про свою мітку, а я до сих пір не знаю, що могло її викликати. І мій брат в пошуках створеного мною серійного вбивці. Просто прекрасно. Але навіщо йому це? Навіщо Марку шукати його? В цьому немає змісту. Допомогти мені? «Не думаю. Тут щось не те. Я давно знав свого брата, і щось тут не складалося. Для чого йому це? Для чого йому я?» – було зрозуміло. Він вірив, що в мене і того самогубця був невидимий зв'язок. Щось таке, як між мною і Кариною, Едиком і його духами. Згідно з теорією покійного Геральта, це мало б допомогти нам пізнати саме тих людей, котрих він відправив на той світ. Може навіть побачити, як саме він їх відправляв на той світ. Але це в теорії. На практиці могло статися будь-що. Але... Все однаково аніскільки не пояснює, для чого йому це. Для чого він викликав поліцію, коли ми були там з Сашею? Якби нас взяли, я б не зміг допомогти йому з пошуками. Я зупинився. Сигарка випала з мого рота. Недопалок впав на землю і прокотився кілька кроків. Він хоче забрати мене з дороги. Він хоче відволікти мене. Проблеми з міліцією затримали б мене, якби я не вшився вчасно. Тепер пошуки того, кого я не міг знайти, вірилось слабо. Ні, він знав, що полтергейст пробудеться в момент, коли я побачу смерть Едика. Я був би беззахисним під впливом ілюзій. Він, як ніхто, знав це. Зміст тоді доводити всі події до летальних наслідків. Те, що Скінхед хотів принести мене в жертву, ще вилами по воді писано. Марко хотів захистити мене, віриться, слабо, та все ж. «Що як мій брат хоче почати все спочатку? Відновити те, що ми колись почали? Який сенс в новому колосальному фіаско? А що як він хоче скинути мене через те, що я незручний йому? Що як я можу завадити йому? Але завадити в чому? Чи він все ж хоче допомогти?» Хоче допомогти мені скинути тягар, що ось вже півроку висів на мені. Я не знав відповіді на всі питання. Я не знав, що було правдою, а що ні. Я вже втратив нитку правильного потоку речей. Я думав, що розбираюсь в людях, і я помилився. Я не можу зрозуміти мотива Марка. Він розповів мені свою версію, але в неї віриться слабо. Марко грав в Бога. Він любив відчувати, що контролює людські життя. Це тішило його его. А ти хіба не такий самий? Запитав сам себе. Я промовчив. Дійсно, хіба я не такий самий? Хіба я не втручаюсь в природній стан речей? Хіба я не хотів змінити все? Хіба я не похерив усе в своїх жалюгідних спробах змінити світ на краще? Я дістав ще одну цигарку з пачки, закурив. Біда не в тому, що задумав мій брат. І навіть не в тому, чи хоче він скинути мене з дороги різними хитрощами. Біда в тому, що я не розумію, як мені діяти далі. Надто велика спокуса кинутись на пошуки того гора-самогубця. Сильно велике бажання залишитись з Лілею, дізнатись її історією, Зняти її мітку, бути героєм в її очах. І, звісно ж, Карина, її не можна скидати з рахунків, але її мотиви прості. Вона хоче, щоб я був з нею, хоче сім'ї та дітей. І ось в мене три варіанти розвитку подій. Та я не знаю, що вибрати. Ну, не бовдур. Розділ 34 Наталія відкрила двері одразу, десь після шостого, як я гримнув у них. На ній був лише халат. Її босі ніжки апетитно виглядали з-під нього. «Макс?» – здивовано запитала, поправляючи волосся. «Ясно», – спохмурнів я. «Ти не сама?» «Ні», – сказала вона. Такі жінки, як Наталя, цього не показують. Але я вловив ці емоції. Цікавість, збудження, хвилювання і задоволення одночасно. Їй було цікаво побачити мою реакцію. Вона мені мстила. За Карину. «Ну, один-один». Я заслужив. Заходь, сказала вона, відходячи вбік, зараз одягнусь. І я взагалі то до твоєї бабусі. І я зайшов всередину. Поїхала вона. Наталя покрокувала до своєї кімнати, дозволяючи мені милуватися її голими ногами. Що? Як? Вона залишила мої слова без відповіді. Край її халата зник в дверях спальні. «Я обперся на двері», – вилаявся. «Чому, як тільки з'являється хороша можливість вирішити проблему, знаходяться якісь деталі, що просто кладуть весь мій план раком? Якого чорта стара відьма звалила, що їй не сиділось?» Я ось-ось повірив у цю всю... Ана тобі. Робити нічого довелося пройти в кухню і сподіватись, що Наталя не вирішила зайнятися ранковим сексом. А то неохота запізнюватись на роботу після лікарняного. Стоп, сьогодні ж субота. Ну і чого ти приперся в суботу в таку рань? запитала Наталя, зайшовши на кухню. На ній були короткі шортики та червона футболка. Волосся акуратно складене в гульку. «Я думаю, що сьогодні п'ятниця», – чесно зізнався їй. «Я просто в п'ятницю ввечері все п'ю. А вчора не пив, от і забув. Бідненький». Презирливо сказала Наталя і сіла навпроти мене. Дістала косметичку і стала старанно малювати очі. Я не відволікав. В таких ситуаціях її краще не чіпати. Як говориться, і нехай весь світ зачекає. Просто прекрасно. Я хотів запитати про Сашу, але змісту не було. Він зайшов на кухню одягаючи футболку. Його губа прокушена шия в засосах, стомлений, але задоволений. Він підійшов до неї, поцілував її в шию. Наталя в цей момент глянула на мене. Я ледь стримався, щоб не зареготати. Я мав ревнувати? Невже вона думала, що я щось відчуваю до неї? Наївна. Чи я наївний? Мушу визнати, це неприємно, як не крути. Я міг би пустити кілька жартів, що крутились на язику, але не став. Це низько і негідно чоловіка. Так роблять лише слабаки. Я заслуговував на таке ставлення з боку Наталії. Жінки, їх точно створив диявол. Зовні ж у мене не було ніяких емоцій. Саша виглядав і винним, і закоханим. Ми мовчки потисли одне одному руки. Саша уникав дивитись мені в очі. Я не винив його, відьма була гарна. Чоловіки звертали шиї, дивлячись на неї. Саша був ще молодим пацаном. Їй за виграшки було спокусити його і влаштувати йому такий фестиваль в ліжку, що він ще не скоро її забуде. Чому я думав про це, це не мої справи. «І я все ще чекаю на пояснення від'їзду твоєї бабусі», – заговорив, як тільки вона закінчила з макіяжем. «Сказала, що час вже мені братись за таке», – безтурботно сказала вона. «Стоп!» – втрутився Саша. «Ти підеш туди?» «Так», – холодно сказала Наталя. «Я піду туди». Саша глянув на мене. Він виглядав безпомічно. Я мовчав. Відвернувся від них. Дістав сигарети і пішов до вікна. Закурив. «Макс, скажи ти щось!» – видав він. Я мовчав. Дим виходив з вікна. «Що тут сказати?» Прокляття повинно зникнути, або всі ті люди помруть. Я не мав що сказати. Не знав, що. Не хотів. А може й хотів, але словниковий запас кудись зник. «Ми тоді ледь вибрались», – заговорив Саша, але Наталія урвала його. «Макс!» Що саме ми там знайдемо? Полтергейст, тихо сказав я. Я ніколи ще не стикався з ним. Навіть не вірив в його існування. Це серйозно, сказала та, добре подумавши. Твоя бабуся би справилась. Я теж справлюсь, вона підвищила голос. Це безумство, втрутився Саша. Повністю з тобою згодний. Якщо ця маячня про силу правда, то духи висмоктали з Едика все, що він мав. В результаті мене ледь не вбило дверима. До цього я вважав себе абсолютно захищеним. І якщо в Наталії не вийде, духи висмокчуть її до дна. Едик створив паразита, що тепер харчувався людською енергією. Створіння було нерозумне і не могло покинути квартиру, оскільки Едик про це подбав. Він прив'язав його до помешкання, в якому жив. Але також Едик використав його, щоб накласти прокльон. Тепер в нас є просте математичне рівняння. В нас є Полтергейст, що полюбив харчуватись душами. Він приєднаний невидимим зв'язком як до помешкання, так і до мешканців будинку. А смерть одного з них неминуче потягне смерть всіх інших проклятих. Лишилося лише вгадати, скільки часу залишилось створінню зрозуміти, що воно може отримати більше десятка душ, затративши мінімум зусиль. Обурення відьми відволікли мене від думок, вона плеснула руками по столу, який від удару аж захитався, прямо як коли ми. Я зловив себе на тому, що всміхаюсь. «Гей, ти мені не хлопець і не чоловік!» – рявкнула Наталя. «Тебе взагалі ніхто не тягне!» «Я... я з вами!» – сказав той. «Вам же треба потрапити всередину!» «Ти сам хотів мені допомагати!» – нагадав йому. «Я й хочу, але вона...» «Вона справиться», – спокійно сказав я. Повернувся до Наталії. Вона була бліда. Знала, що може статись у випадку невдачі. Але такою я її ще не бачив. В ній палав страх і в той же час рішучість. Вона не збиралась відступати. Якщо в неї вийде... «Її визнають за справжню відьму. Ох, і злетять її ціни!» «Ти знаєш, що саме робити?» – запитав її. «Бабуся все пояснила», – кивнула вона. «Це змінює справу. Я більше схилявся до точки зору Олександра. Нам точно гепа». «Може, ти нам поясниш?» – спитав її Саша. «Боже, який ти нудний!» Наталія підвелась і пішла в коридор. Я погасив сигарету і пішов слідом. Саша ще сидів за столом. Порухав стіл, на якому ми любили кохатись. Наталія не схвалила жарту. Саша глянув на мене поглядом повним ненависті. Я не міг його винити. Боротись з тим, чого не бачиш, і що може розірвати, чи скинути на тебе щось гостре чи важке. Я не міг відступити, раз вже взявся за це. Наталя була рабиною власного его. Саша єдиний з нас, хто не був залежним від цього. Він хотів допомагати мені рятувати людей – але він і уявити не міг, що ми зіткнемось з чимось таким. Навіть мені було страшно. Хоч мене не чіпають духи, що говорити про нього? Він міг піти, ми б зрозуміли. Я з вами. Він встав з-за столу. В трьох шансів більше. Добре, усміхнулася відьма. «Це ж, і яйця в тебе є!» Саша підійшов до неї, хотів поцілувати, але Наталія ухилилась від нього. І я схопив його за плече і виштовхав в двері. Він вилетів, наче корок з пляшки, і пробіг ще кілька кроків по інерції. Наталія зареготала. «Про роботу думай!» Розділ 35 п'ятий За кілька років до Я лежав на тахті, Наче на прийомі в психолога. Не люблю психологів. Кляті покидьки лізуть в мою голову, Намагаючись списати все на мої комплекси. Ти ділишся, розповідаєш, а психологу – байдуже. Як? Та от так. Психологу апріорі має бути байдуже. Робота така. А як виливати душу людині, якій на тебе байдуже? Такі асоціації мене і бісили. Я лежав з закритими очима і не бачив нічого. Зазвичай якісь спогади, якась візуалізація, але не зараз. Зараз немає нічого. «Розкажи про своїх батьків», – почувся старечий голос Геральта. «Для чого?» – запитав я. «Просто», – сказав той, – подумав, може тобі хочеться розповісти? «Просто». Задумливо протягнув я. Просто йди ти, док, це не твоє діло. Не моє геральце аніскільки не образився, але я намагаюсь зрозуміти природу твоїх галюцинацій. Я ж бачу смерть. Я відкрив очі і глянув на нього. Ось тобі і причина. «Причина?» – спокійно, майже по-батьківськи, – сказав той. «Але не природа. Розумієш? Наш мозок поділений на різні частини. Док, я шарю біології та анатомії!» – нетерпляче перебив його. «Давай до суті!» «Добре!» – терпляче сказав той. «Твої галюцинації...» беруться зсередини тебе, з твого мозку. Все, що потрібно, – це знайти спосіб, як виявити це. Сеансами з псевдопсихологом? Розумієш, ми з Марком і професором Саболевим дійшли висновку, що твоє видіння – це рідний стан – «Якщо хочеш, вважай це фізичним станом». «Знаю, знаю», – перебив я, – «ви хочете сказати, що я не реагую на зовнішні подразники, коли бачу чиюсь смерть?» «Так», – погодився Геральт, – «і твій брат теж. Він більш чутливий до таких… Ем, видінь». «Он як? Видінь?» От що це для вас? Я всього лиш намагаюся пояснити, не встрягаючи в наукові терміни. Шаман думає, що цей стан щось середнє між комою та астралом. Шаманом звали львівського окультиста. Серйозно підсів на такі теми ще студентом. Завдяки йому нам і вдалося не з'їхати з глузду. Він знав все і навіть більше. Шкода його знання втрачені. Хороший мужик, тільки пив багато. І чим більше нового він відкривав для себе, тим більше він і заливався. Таке є, коли мозок відмовляється сприймати певні речі. В такі моменти від цих думок в очах йдуть іскри. Алкоголь допомагає їх згладити. В результаті таку шаманську філософію зустрів це спечінки. Тобто, якщо я помру в такому стані, то навіть не зможу помітити? Цілком можливо, погодився Геральт. Але нам потрібно цьому запобігти. Потрібно, щоб ти навчився контролювати Такі свої переходи та польоти Більшу частину твоєї галюцинації сприймають очі Якби лише виключити їх та залишити інші органи сприйняття Як ви це зробите? – запитав я Я вже закривав очі, картина не змінюється Ти їх не закривав? – сказав Геральт Тобі лише здавалось. Чому ви не сказали раніше? Вчора побачив. Я промовчав. Вчора була тяжка ніч. Вона не була б такою тяжкою, якби Гаральт з Антоном не схотіли собі взяти участь у спасінні людей. Водій мав вести людей в Польщу на заробітки. В себе нічого, але на ньому висіла мітка. ДТП якраз на виході зі Львову. Раніше ми з Марком просто накачували таких алкоголем, щоб вони не могли поїхати. Люди, відповідно, поїдуть іншим автобусом чи з іншим водієм. До банальних поломок доходило рідко, це не практично. Набагато легше, якщо водія підмінить парник і все, але умова одна – той не має поїхати. В деталі вдаватись не буду. Ми справлялись, хоч були на волосині від провалу. А все завдяки нашій команді, що замість аналітики вирішила глянути на все зблизька. Відтоді я намагався не працювати, ні скрім крім. Крім Марка. «Ти навіть не кліпав», – пояснював між тим Геральт. «Я б навіть не помітив, якби датчик серцебиття не показав сильні зміни в серцевому ритмі. Дивись». Він взяв свій блокнот і почав щось в ньому малювати. Я спокійно чекав, що має вийти. «От так виглядає нормальний серцевий ритм», – показав мені. Тоді знову почав щось малювати, розвернув і показав мені. Це нагадувало високу скелю з кількома зубцями і аналогічне дно океану з іншого боку. Ось так виглядав твій ритм. Я, звісно, не кардіолог, але, по-моєму, тут щось не так. Це миттєва зупинка серця. Це сталося і пройшло настільки швидко, що помітити цього практично неможливо. Навіть сам організм не зрозумів, що сталося, тому серцевий ритм став нормальним. Добре, що обладнання в мене хороше. Я всміхнувся. В нас був хороший невидимий спонсор, що не зводив з нас очей. Інколи доводилось відчувати себе під дослідною мишкою в клітці. Але це було пусте. Тоді ж я думав, що можу приносити користь, що роблю щось добре. Наївний. Розділ 36 Саша вклав якогось чоловіка кулаком в лице. Тіло того обм'якло і сповзло по дверях під'їзду. Самооборона, той сам налетів, хотів вимісити все своє лайно на нас, і я не сердився, прокляття давело тягарем на всіх жителів, викликаючи в них негатив, граючи на їх страхах, дражнячи їх демонів. Не піддавайся! Суворо сказав я йому, пам'ятай, для чого ми сюди прийшли. Він понуро опустив голову. Хороший хлопець, просто і йому тяжко противитись цьому гніту. В нього не було імунітету, як в мене. Він не міг себе огородити від цього, наче наша відьмочка. Його воля, його захист. І я відчув, що щось не так, як тільки ми зайшли в під'їзд. Крім звичайного запаху сечі, сперми, блювотиння, лайна та темноти, звісно, Наталя гидливо прикрила ніс рукою. — Як тут можна жити? — з гидотою в голосі сказала вона. Вона залишилась без відповіді. Що вона може знати? ніби її обходить Щось крім її власного комфорту Я жив і не в таких умовах А були моменти Коли навіть такі умови Здавались мені раєм на землі Та що може тямати в цьому Та що видурює з людей Скажені суми грошей за те Що просто витягує Її голови з власних геп Магія містика Лейно собаче. Запущена ситуація, пробормотіла вона. Саша глянув на мене, я знизав плечима. І я чесно не знаю, про прокльони вона чи про запах з під'їзду. Все, що знаю я, що щось не так. І я не міг сказати, що саме. Стало холодно. І я не сказав нічого. Треба вийти на світло, щоб я зміг дещо побачити. Для цього я обігнав Наталю, притиснувши її до стінки і почувши в свій бік кілька міцних слів. Я не звернув на це уваги. Саша кинувся за мною. Світло йшло від ліфту. Тьмяне, але вистачало й цього. Кольори втратили свій плин. Холод посилився «Дідько!» – ми спізнились. Повернувся я до них. Саша здивовано глянув на мене. Наталія оперлась на стінку, схрестивши руки на грудях. «В домі з'явився хтось мічений», – безсило пояснив я. Це почалось. «Значить, наше створіння все ж доперло, де знайти корм?» Байдужим тоном сказала Наталя. Ти бачиш щось? Схвильовано запитав Саша. Ні, тут багато людей, сказав я. Якщо я врятую когось, не факт, що не помре ще хтось в будинку. І я тільки прискорю ланцюгову реакцію, а чекати не варіант. І як тільки ти почнеш діяти, він почне шукати додатково енергії для захисту. Вони обоє мовчали, патова ситуація виходить все дарма. Я міг вирішити це раніше, якби не розмінювався на неважливі речі. Хвиля безсилля накотила на мене, затиснувши блищата. Вона давила на мене так, що я сів на землю, закусив кулак. Чому зараз? От, вже знайшов вирішення проблеми, а тут он як. Едик, сучий ти, Тельбух, сподіваюсь, в пеклі дуже паскудно. Всі ці люди. От, саме зараз поділка небезпеки плавно переходить критичну межу. Я думав, це станеться з часом. Я не чекав, що можна так прискорити події. Всі ці люди поволі, безповоротно помиратимуть. Тут буде творитись просто безумство, а все з моєї вини. Я вже переживав таке, коли ми працювали з Марком та великою командою. Я не хочу бачити це все ще раз. І я один з тих, хто найбільше винен. Будинок перетвориться на в'язницю для постраждалих душ, а все тому, що я не зупинив того вчасно. «Чому проблема?» – холодно запитала Наталя. «В тому, що все буде марно», – тихо сказав я. Вона задумалась. В її очах не було горя від невдачі. Їй все одно. Саша переводив погляд то на мене, то на неї. «Ми не можемо здатись», – гаркнув він. Я мовчав. Він без сумніву, був правий. Я не міг стигнути. Нас замало для такого. Якщо полтергейст отримає енергію, він знищить Наталю і Сашу. В них поплавляться мізки, і вони перетворяться або на овочів, швидко і в ту ж мить, або повільно з муками сходитимуть з розуму. У мене був вибір. Приракти на смерть більшість людей тут, просто пішовши, але зберегти життя Наталії та Сашка, чи пожертвувати ще й їхніми та своїм життям, намагаючись щось змінити. Він правий, сказала Наталя. Дай мені подумати, тихо сказав я. Навіть якщо мітку можна перенести, я не можу бути в двох чи трьох місцях одночасно. Плюс Наталії потрібна ще одна людина для захисту або допомоги Чи просто привезти її дитями Я знав, що вона хотіла зробити Вона спробує вийти в астрал Самій це небезпечно, враховуючи, що шанси малі «Що тут думати, Макс?» – запитала вона «Ніби ти не знаєш, що маєш робити» Ти тікаєш від проблем, замість вирішувати їх. Але ти ніколи не тікав від того, з чим ми зараз зустрінемось. Піднімай сраку і пішли на скупа роботи. І я глянув на неї. В її очах горів вогонь, що міг спалити все на своєму шляху. Її віра надихнула мене. Вона прекрасно знала. Знала краще мене, з чим ми матимемо справу. Я не встигну всюди, сказав піднімаючись. А я тут для чого, сказав Саша. Нас все одно мало, погодилась Наталія. І ти знаєш людей, що нам потрібні. Я погодився. Хоч би як, мені не хотілося цього робити. Вийшов з під'їзду, світило сонце, такий собі контраст між світлом і темрявою. Чоловік, якого вклав Саша, мирно спав на землі. Перевірив його пульс. Живий. Люди проходили, дивлячись на нього, але нікому не було до нього діла. В принципі, нічого дивного. Він же хропів, тож його сприймали за п'яного. Дістав сигарети, закурив. Поліз в кишеню по телефону. Наталія має рацію. Потрібно бути вищим цього. В нас свої суперечки, але зараз на карті дещо більше. «Ало, Марко?» – сказав я, як тільки гудки пропонилися. «Потрібна твоя допомога». «Що там в тебе?» – сонно сказав той. «Я біля дому Едика», – сказав я. «Все серйозно?» «Дуже». Виїжджаю, сонливість в його голосі зникла Чекай, зупинив його я Мені потрібно, щоб ти декого забрав Він знав про Лілю Ми обоє знали, що Скінгет втратив контроль над своїми істотами Коли послав їх на пошуки Лілі, щоб я знав, коли щось станеться Це було дуже ризиковано, але Полтергейст міг пам'ятати її він міг її боятись. Нас з Марком він не бачив, йому могло і не бути до нас діла. Сашу він би ігнорував або просто пробив чимось з кухонних предметів. Відьма становила реальну загрозу для нього, тож потрібно було її захистити, якщо та все ж вийде в астрал. Марку не потрібно було цього пояснювати. Він розбирався в таких речах краще за мене. Так, що робити, мамо? Саша вийшов слідом за мною. Як тільки я викинув сигарету, Наталія візьметься за нього, тут стане невесело. Ти відчуваєш це? Скоріше всього, тоді Мітка набере сили і щось станеться. Наше завдання – це відвернути. Але ти казав... «Я знаю, що я казав. Нам потрібно встигнути раніше, перекинути мітку на когось. Розумієш, є різниця, коли ти рятуєш людину за мить до смерті, а коли за годину, скажімо. Тоді через годину помрехтись інший. Змісту в такому немає, бо це просто будуть перегони зі смертю. Ця ж мітка з'явилась недавно, тож в нас є шанс врятувати багато людей». Але однаково хтось та й помре? – запитав він. На жаль, – тихо сказав я, – але решта житиме. Це несправедливо, – обурився він. Що ти нахер знаєш про справедливість? – аркнув я. Справедливість придумали ображені люди. Природа речей така, що класти життя хотіло на справедливість. «Знаєш, чого варте твоє, моє чи ще чиє життя?» «Нічого! Його собі вартість давно впала!» Коли все живе, навчилось розмножуватись. «Чому ж ти тоді робиш це?» – розізлився він. «Тому, що це єдине, що я вмію робити», – сказав я. «Навіть якщо це безглуздо». Але я не можу інакше. Я обманюю смерть. Розділ 37 Марко привіз старого священника і Лілю. І я коротко пояснив, що треба робити. Отець Михайло щось проборчав, але врешті погодився. Ліля погодилась без заперечень. Ми мусили розділитись по поверхах, щоб заважати мітці зафіксуватись на комусь одному. Марко роздав кожному гарнітуру для кращої комунікації. «Макс, ти десь на шостий!» – прогорчав Марко. «Я не відповів. Я без нього знав, куди йти». Саша справився з першою міткою. Дивно, але я чомусь навіть не припускав, що може бути інакше. Я вірив в його бажання допомагати і рятувати людей. Значить, я вірив у нього. Я прискорився, перестрибуючи через сходинки. Перейшов на біг. Свідомість виривалась з тіла, намагаючись поринути в звичні видіння. Ні, не зараз. Не потрібно цього. Швидко знайшов потрібну квартиру, загупав у двері. Почулись повільні кроки, відкрила жінка. Вона не подобалась мені. Я взагалі не люблю такий типаж. Грубі, зі всіма можливими звисаннями. Чомусь теж в халаті, але червоному. Великі губи в колір халату. Над великими щоками ледь виднілись очі. А загалом вираз летя виражав вічне невдоволення буттям. Таким людям не потрібна конкретна причина, а їм достатньо факту присутності чогось, чим можна бути незадоволеним. Ну, запитала вона. Я не встиг відповісти. В моєму вусі Марков вже пояснював Саші, який поверх наступний. «Все? Так швидко?» «Господи, як в тебе це вийшло?» – запитав Марко. «Доброго дня!» – перевітався з жіночкою, намагаючись бути якомога ввічливішим. «У вас є хвилинка поговорити про господа нашого?» Вона, звісно ж, послала мене по завідомим напрямку і грюкнула дверима в мене перед носом. «Ну...» Ще одна врятована. Допоки я спускався нижче, Саша зняв ще одну мітку. Пацан швидко вчився. Він прекрасно справлявся. І без наших здібностей. Тепер настала черга Марка бігти, бо йому виявилось найближче. Мені було цікаво, як саме він буде працювати – як і що він говоритиме. Але не дано. Зміченим я перетнувся на сходах і йшов з подібною гарнітурою у вухах та на когось лаявся: брюки, сорочка, краватка, діловий. Зараз він зашпортається і зламає собі шию. Повернувся у власне тіло. Нема чого роздумувати. «На бетоні твердо», – звернувся до нього, – «про всяк кажу». «Що?» – не зрозумів той. Замість відповіді я вдарив його коротким боковим щелепу. Одразу підхопив і обережно поклав на землю. Перевірив пульс. «Живий. Хвилин за десять очуняє і буде півдня пити знеболюючи. Зате живий». Марко зняв мітку через дві хвилини. Ще одну зняла Ліля. «Точно вийшло?» – не вірила вона. «Так-так», – проборчав Марко. «Ти молодець!» «Наталія, довго ще?» – спитав Олександр. І «Якщо відвилікатиме, те буде довше». Вона мала зайнятись полтергейстом, а ми в цей час обманювали смерть, не даючи їй забрати свій врожай. Я зняв ще дві мітки, заговорив бабусю на сходах і відключив світло на щитку в пари, котра сварилась, що було чути в коридорі. Марко не відставав. «Макс, тебе кликала дівчинка», – заговорив священник. «Бігом!» «Іди», – сказав Олександр. «Ми впораємось». Я направився на п'ятий поверх. Перейшов на біг. Отець Михайло чекав мене на порозі. «Що там?» – запитав, кинувши в бік дверей. «Лілія, тобі розповість!» – коротко буркнув той. Він не міг бути вище простих суперечок. Тепер я зрозумів його неповноцінність. Раніше він був для мене авторитетом, він уособлював якусь таємну мудрість, що я ніяк не міг збагнути. Але в деталях схована істина. Він просто був забобонним старим. Він не міг визнати очевидну необхідність, і це застилало йому очі. Я був розчарований в ньому. «Боюсь, ви не розумієте», – заговорив я. «Від цього залежить наші життя і ще кількох людей». «На все воля Божа!» – він спокійно розвів руками. «Я не став з ним заїдатись. Не було часу. А може в мені все ще жила повага до старого, яку так затято відтісняла моя черствість і ненависть?» У мене вже не буває інакше». Я або просто спокійний, або ходячий шматок ненависті. І це повільний, але вірний шлях на дно. Я вже знаю своє покарання в пеклі. Якщо воно є, мене щось буде постійно дратувати, а я не буду спроможний це припинити. Я зайшов в квартиру. Там сильно все гриміло. Добре, що сусідів немає. Або є, але вони настільки заклопотані, щоб щось робити. Я швидко пройшов по коридору. Повернувся на кухню. Полтергейст був тут, але він не міг мене відчути. Зате я відчув. Повітря, що було наелектризоване. Ти бачиш мене? Запитав я вголос. Нема реакції, для нього я просто не існував Прийшов до кімнати, постукав Це я, Макс Почувся якийсь шум Ліля, мабуть, забарикодувалась з Наталією, щоб дух не міг пробити їх ножами до дверей Він міг проникнути в кімнату і так, чи не міг? Я на хвильку задумався Ага, он воно що. Едик знайшов душі тих, хто помер в сусідній кімнаті. А цю він огородив, тому то й Наталка вибрала її. Двері і Я був здивований, побачивши замість Лілі Наталю. «Чого став?» – шикнула вона, схопивши мене за руку і затягнувши всередину. Полтергейст – Ніяк не відреагував на це, але про всяк ми зачинили двері. Я роззирнувся. В кімнаті і далі був безлад, але тіла Скінхеда вже не було. Міліція таки побувала тут. І ми серйозно ризикували. Але не до того зараз. Ліля сиділа на колінах посеред кімнати. Вона не рухалась. Дихання було глибоким і повільним, і очі, вони були відкриті. Вона навіть не кліпала. «Може, поясниш, що в біса коїться?» – зашипів я. «Я попросила отця Михайла не розповідати нікому», – сказала вона. «Не розповідати що?» Я схопив її за плечі і протис до стіни. Вона спробувала вирватися, але я до болі стиснув її плечі. «Не розповідати, що!» «Мені боляче!» – заскаволіла відьма. Від її сили і гордості налишилось сліду. «Розповідай, що коїться!» Я навіть не знав, що мій голос може лунати так погрозливо, і так владно. Я хотіла його приборкати, та не змогла. Відьмо по щоках скотились сльози. Але я знав ціну таким сльозам. Жалість та співчуття – це те, що з нас витягують жінки. Це ті струни, за які вони майстерно смикають, і виходить отруйна солодка мелодія. Але я був мертвим до таких речей. Зазвичай. «І ти просто звалила на неї свою роботу?» Гаркнув я. «Воно занадто могутнє для...» Вона замовкла. «Для приборкання, правда?» З презирством запитав я. «Ось для чого тобі, Ліля?» «Вона лише приманка». Вона й так приречена, сказала Наталія. Марко розповів, що тобі довелося знову її рятувати. Ти ж не можеш робити цього вічно. Я відвісив їй ляпас. Вона скрикнула і впала на землю, закривши щоку руками. Підігнула ноги під себе, скрутилась калачиком, готуючись до нових ударів. Вона нагадувала побити цуценя, і я не став її чіпати. Навіть ляпас – це забагато для жінки. Хоча щось в мені твердило, що це заслужено. «Хто дав тобі право жертвувати кимось з нас?» – заволав я. Відьма засміялася. Її гидкий сміх тихо розповзався по кімнаті, і ставав все гучнішим А хто дав це право тобі? Тихо запитала вона Що ти постійно робиш, як не це? Я промовчав В цей час на кухні щось почало трястись Ліля стрепенулась, але це була лише мить Вона не могла повернутися вона в астралі. Наталія на вколішках підповзла до неї. Погладила її по голові. Зашепотіла щось на вухо. І я бував там кілька разів, і я знав, що Ліля матиме, що розповісти. Це як перший прийом якісного ЛСД. Твоє мислення змінюється від тих почуттів, що тебе переповнюють. Ти зазнаєш, Ментальних пошкоджень І так, як раніше, ти вже не мислитимеш Астрал міняє людей Це одночасно страшне і веселе місце Що це ніхто не знає? Мало хто що може розповісти про це Геральт не любив цим займатися, вважаючи це маячнею. Він взагалі не вірив в будь-які подорожі поза тілом але я знав, що це реально. «Як сама вона туди потрапила?» – запитав її. «Делірій!» Відьма злякано подивилась на мене, чекаючи ще одного ляпасу. Вона сама його прийняла. Я намагалась завадити, але... Я глянув на неї так, що вона замовкла. «Брешеш! Ти знала, що так буде!» Ти чомусь розповіла їй про нього Але виясняти відносини я не став Скільки? Три краплі, але цього достатньо Наскільки сильно рецепт відрізняється від оригінального? Не набагато Вона не встигла договорити я підійшов до її сумки і дістав звідти ще пляшечку. Сів навпроти Лілі на коліна. Взяв її за руки. — Ти збожеволів? — запитала Наталя. — Забув, як скінчився останній раз? — Тебе тоді не було, — гаркнув на неї. — Ваш з Марком друг помер від страху. Мені треба її витягти, гаркнув я. Витяг корок зубами. Там явно було більше трьох крапель. Але доведеться ризикнути. Як тільки рідина потрапить в організм, почнуться сильні галюцинації. Ми з братом спочатку не розуміли, що це не зовсім галюцинації. Це не світ дуалізму Декарта. Це метафізична та антологічна реальність, якщо наука не бреше. Або астрал, якщо вже надто спрощено. Ну, понеслась, сказав, випивши весь в міст. Делірій на смак, наче холодна крапля дощу. З тим, як він проникає все далі в моє тіло, і я відчував, що температура цих крапель істотно зростає. Мені це були, наче краплі лави. В голові закрутилось, і я міцніше схопив Лілю за руки. У вухах щось шуміло. Наталя давала останні поради, але я не чув. Заплющив очі, або, може, мені здавалось, що я їх заплющив, не знаю. Стало темно. З'явилось відчуття, що все навколо мене крутилось, і я став чекати. Все прискорювалось так, що мене почало нудити, але я тримався. А тоді все припинилось. Нудота відступила, я розплющив очі. Нічого особливо не змінилось, хіба що те, що я лежав на землі, і те, що я бачив себе сидячого на колінах біля Лілі. Наталка не рухалась, вона, немов зависла в якійсь кумедній позі. Просто прекрасно, буркнув я. Слова ехом розлетілись в усі кутки кімнати і загубились так само, як і вилетіли з мого рота. І я повернувся. Лілі в кімнаті не було. Кликати її марно. Треба хіба знайти. Я підійшов до вікна, розтулив штори. Ясно, мені не вибратись звідси. За вікном не було нічого. Вікно впиралось в бетонну стіну. Он, що бачить полонені Едиком душі. Голос Наталії донісся нізвідки. Знайди, Лілю, не забувай, для чого ти тут. І я не відповів. Вона навряд чи почує. Повернувся і пішов в геть з кімнати. Все було якогось темно-зеленого кольору, наче кімнату на кілька століть погрузили в воду і водорослі добрались до неї. Я потягнув на себе двері і вийшов на кухню. Все палало вогнем, наче при пожежі, коли я кинувся рятувати Жанну. Ніякої температури я не відчував. Зате в кухні я знайшов Лілю. Вона сиділа в кутку, поклавши голову на коліна і охопивши їх руками. Її тіло беззвучно смикалося. Я не відразу зрозумів, що вона плакала. «Ліля!» – покликав її. «Це я, Макс!» «Іди геть!» – закричала на мене. «Я прийшов по тебе!» Я сів біля неї. «Нам час повертатись!» «Куди? Мені немає куди йти!» Закричала вона. «Є!» М'яко сказав, поклавши руку їй на плече. «Для чого? Я однаково повернусь сюди! Мені не судилось довго жити!» «Брехня! Я витягну тебе звідси!» «Навіщо?» Тому що тобі можна допомогти. Тобі це навіщо? Вона перший раз глянула на мене. Довге перебування тут змінювало її. Вона ставала частиною цього світу. А цей світ ставав частиною її. Не хотів її відпускати. Її очі наливались байдужістю. Лише щоки були вологими від сліз, що от-от мали висохнути назавжди. «Де ті духи?» – запитав я. «Пішли геть», – спокійно сказала вона, – і я прогнала їх. Попросила піти геть і відчинила їм двері. Вони помахали наостанок і пішли. Хто зна, може їм краще в іншому місці. Тоді що ти тут робитимеш? Неймовірно. Ліля змогла зробити те, що не вийшло б ні в кого з нас. Аж тепер я зрозумів, чому всі мої спроби врятувати її були марними. Вона належала до тих рідкісних людей, що могли перебувати тут. Я звідси зникну, коли закінчиться... Дія Деліріум. Краще б, звісно, забратись звідси якомога раніше, бо тоді є шанс зберегти здоровий глузд. Після аж припинення я декілька разів не міг зрозуміти, де я є. А це лякає. До біса сильно лякає. Я вже розповідав, що Антон не справився, він споживолів. А робилось це так непомітно для нас – що коли відбулись перші зміни, стало пізно. Антон помер. Ліля ж була провідником. Вона могла б спокійно перебувати і там, і там. Може, навіть вона могла б мати мої здібності. Але про це я не сказав. Мітка не відступала не через те, що хтось її прокляв. Просто власна ж підсвідомість тягнула її сюди, а методи наша підсвідомість вибирає невміло. Все, що мені треба, це переконати її більше не повертатись сюди. Звідки я дізнався про це серйозно? От так просто прогнати духів з проклятого місця? На землі таких людей по пальцях перерахувати можна. Але вона не стане такою людиною. Я не дозволю цього. Я не дам їй своїх здібностей. Це не те життя, що їй потрібно. Нехай живе сірою буденною рутиною, але нехай живе, як всі. Це для неї занадто. А ти що тут робитимеш? Нічого. Я планую витягти на звідси. Як? Дай мені руку, і я тебе виведу. Вона якось дивно глянула на мене. Для чого тобі це? запитала вона. Чому тобі є діло до мене? Тому що ти мені небайдужа. Ці слова ледь вилетіли з моєї горлянки, але наступні вилетіли так, що я навіть не чекав, тому що я люблю тебе. Лице її освітила посмішка. Якби в астралі не було тьмяних кольорів, я б міг закластися, що вона почервоніла. Не знаю, може, вона ще б щось сказала, але я не хотів чути. Шок від своїх сліз опанував мною, і, щоб не ускладнювати ситуацію, я взяв її за руку. Ходімо, нам потрібно повертатись. Вона піддалась. Без зайвих слів, я повів її назад до кімнати. Щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар для просування каналу. Читала Ірина Назарук. Незабаром почуємось знову.